Ibranislav Nușici, Analfabetul, În distribuție Nae Roman, Maria Vauvrina, H. Nicolaide, Demrădulescu, Tudorel Popa, Tamara Buciucian. Poți să fac curajul la domnule pretor? Cât lipsesc să înțelege, dar parcă n-ai bătut la când ai intrat. Poftim. Proasta asta, fiștini și ce Analfabet? să întrebăm. Ascultă, tu ai auzit vreodată vorba asta, Analfabet? Nu, no, n-am auzit, domnule. Leganu, nu știu să citesc. O azi, sei, var că există numai pe hârtie. Hai, hai, domnule Mica. Poftiți-vă de pe Domnule Zveta, vă caută un domn care zice că e pretor? Da. Po poftiți că e acasă. Bună ziua, domnule Zveta. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Aud despre dumneavoastră lucruri frumoase. Să știi că mă bucur <laughs> că Domnule, ce stai, mine, mă pe scaune? Nu. No. Hai, da, dacă trebuie, aduc. <laughs> hai, hai, hai. Am venit să cercetăm puțin dicționarul domitale, Mi s-a spus hai. că e interesant. Ia citește-ne și nouă, ce cuvinte ai de, de pildă la litera A? Da, da. Păi eu n-am notat cuvintele, ca să zic așa, după litere. Mm. Le-am scris la întâmplare, cum le-am găsit. Mă rog, să... citește-ne așa, unul după altul, da. fără nicio no, Cum goriți, cum goriți. Carieră. Asta știm ce e, dar dumneavoastră cum îl tălmăcești. Cariere. chestie de avansare. <laughs> așa e, așa e. citește mai departe. Uh, Rival da? Asta e atunci când doi ceri de nevastă pe aceeași fată Mai de departe Mai departe. Criză Cum îl tălmăcești? Uh, criză e atunci când guvernul își dă demisia <ră> exact, exact Pentru că atunci când eu îmi dau demisia Asta nu mai e criză De aceea nici nu îmi dau demisia atât de ușor uh, Citește mai departe Amor Adică? Amor Adică atunci când domnul Mică zice că pleacă în plasă după impozite și numai două săptămână de acasă. Cuvântul <gript> ăsta să-l ștești din dicționat. <gript> Interesante lucruri, reaflu. Zi mai departe, domnule Sveta. Da. Populație. <gript> <gript> <gript> <gript> ăsta pare fi un cuvânt politic. <gript> Ce înseamnă după dumneata? Populație, femeile care nasc mulți copii. Ia te uite, pe atunci milu ca spălătoria asta e o adevărată populație. A născut până acum nouă copii <laughs> Mai știi și altele? Eu nu, nevastă n-are ne numai doi. Nu, frate, nu, te-am întrebat dacă mai știi și alte cuvinte da, da, da, da Optimism și pesimism O latură frumoasă și o latură urâtă Ăsta trebuie să fie jos, a, jandarmul Când îl privești din față, e optimist Iar când te uiți la el din spate, e pesimist <laughs> te mai departe A anulat Asta e atunci când se șterge ceva. Înțeleg. Când de exemplu, domnul Mica trebuie să șteargă nasul, folosind cuvintele din dicționarul domitale, se zice, domnul Mica își anulează nasul. <gători> nu, nu, nu e nevoie de domnul. Da. Să citească mai departe. Da. Pe Pepinier. Asta înseamnă... Ascultă, domnule Zveta, totuși, nu putem sta până citești, dumneata, tot dicționarul. Caută mai bine și vezi ce cuvinte mai ai cu... A. A, da. A... Asfalt. Nu mai ai și alt? Ba da. Ananas. Ha -ha. Ăsta seamănă puțin cu la... Uh, Nu-i așa, domnule Mica? Da, da, da, seamănă. Și ce înseamnă ananas? Uh, e un fruct care se mănâncă. Ea mai caută, poate că... Ai cumva un cuvânt care începe cu Ana, dar nu se mănâncă. Nu, nu mai am niciun cuvânt care începe cu A. Atunci la ce mai cifrate frate, dicționarul ăsta că nu te poți folosi la el? Cum de n-ai notat, dumneavoastră un cuvânt atât de cunoscut cum este... Ia, ia, spune el, domnule Mică, da, îndată... Da. He, nu, He. Am găsit, nu, da, uh, analfabet Nu-l am Dar, dumneata, ce crezi? Ce-ar putea să însemne analfabet? Nu știu, domnule, prietorul Ia, iadă-i, domnule mica, să citească telegrama, poate Poftim. o să înțelege Eu aș zice că e ceva politic a, a, Asta am spus eu un... Să înțelegi că e politic, dar ce anume? Din câte cuvinte străine mi-au trecut prin mână, pot spune că am observat ceva toate cuvintele care încep cu an înseamnă ceva periculos. Uitați-vă, de pildă, Aha. anarhie, Aha. anatemă, Aha. antidinastic, Aha. antinevralgic, Aha. Aha. dar ananas, da, da, cine știe. Poate că e un fruct periculos. Eu n-am mâncat niciodată. Bine, dar voi și credeți cine poate fi atât de periculos în plasa noastră. Ei, Eu, dacă dacă m-ați întrebat pe mine. Aș spune că inspectorul școlar pare a fi un om periculos. Nimic nu-i place, el împotriva tot ce vedem. în <răză> jur, critică totul. Ah, da, șere... da, da, da, și nu e înscris în niciun partid. <răză> nu cumva o fi chiar el vreun analfabet? va <răză> bine că nu. Nu-mi îndoială. E clar, e clar de deci, domnilor, pentru toată lumea. Nimeni altul decât inspectorul școlar e analfabet. Chiar și despre mine a vorbit niște lucruri urâte. Dar știu, știu, știu, despre banii aceia pe care i-ați din fondul de ajutor. Da, de unde? A vorbit el lucruri și mai urâte. Da, eu de nu? multă vreme îl bănuiesc pe omul ăsta. Știți ce mă gândesc eu, domnule da, pretor? Da, da, Dacă domnul ministru se interesează, înseamnă că el bănuiește că aici există vreun analfabet. Și nu putem răspunde, la noi nu există. Da. O să spună după aceea că nu cunoaștem situația. Da, așa, e, așa este, așa Hai să mergem la pretură să te cluim răspunsul. Vino, vino cu noi domnuleți vecați. Am adus scaunele. Mergi, <fie> Domnului ministru al afacerilor interne. Interne? Confirm primirea. Telegrame din 24. Luna în curs. Luna în curs. Așa. Mă rog. Ca un bun cunoscător, da. atât al tuturor problemelor din întreaga plasă, Lasă. cât și al situației politice, da. am onoarea da. am a vă aduce la cunoștință că, nici în oraș, Las. nici în regiune, nu există analfabeti. Dar cum rămâne cu... Ai răbdare, domnule mica. n-am terminat. Așa, nu există analfabeti. Așa... În afară de unul singur și acela este inspectorul școlar. Exact. Vă rog să trimiteți instrucțiuni cum să procedezi cu ea. Îndată, domnule. Dintre, dintre, dintre. Nu dumneata, domnule mica? Hm? Ai dictat domnul Să uh. uh. Procedez cu ea. Punct. L-am pus. Aduceți de grabă cifru. Cifru. Cifru, da, da, cifru. Domnule Mica, cu dumneata a, vorbesc, Spuneți, da, da, nu vă adresați tot ministrului? Nu, nu, da, da, da. Ia cifrul, domnule Zveta, du alături într-un birou, în cuie ușa să te deranjeze nimeni și cifrează telegram. Am, înțeles, am înțeles. Drept să spun, domnule Mica, că că mi-am luat o piatră de pe inimă. Nu știam ce să răspund. Puteam eu oare să telegrafiez? Nu știu ce-i analfabet? Da, da. E, da, acum da. Să, să schimbă situația când o să citească ministrul telegrama, o să spună, vezi, vezi că de bine aște situația în plasa lui pretoros? A, adevărat, adevărat, numai că, deși nu-mi place să mă amestec treburile familiare, Aș avea, totuși, domnule pretor, să vă spun ceva. Vorbește, vorbește, domnule Mică, vorbește, vă vor răstejenezi. La dumneavoastră locuiește și cumnata dumneavoastră. Da, despre Iovanca e vorba. Da, da, da, dar vedeți că în oraș se vorbește cum că ea s-ar întâlni destul de des cu... Analfabetul. Cu, inspectorul școlar, vreau să spun. Ei nu, mai spune. Crezi cumva, domnule mica, că între cumnata mea și analfabet ar exista, uh, cum îi zicea domnul Zveta, cuvântul acelea, ah. uh, ananas, parcă? Ar, ar. Spune, crezi că între ei există ananas? Nu știu dacă există. Dar ar fi mai bine ca dumneavoastră să luați măsuri. Păi, și asta e imediat. E imediat, chiar în clipa asta. Iar n-aștept să te invit domnule! Stai! Stai, nu pleca! Du-te imediat și cheamă pe pe domnșoara Iovanca! Pe doamna Iovanca, vreți să spuneți? Aolea, știe toată lumea! Du-te, domnule, odată! dată. E mai bine să o chem Nu Vreau să discut cu ea de față cu neva. mea. ar ține parte. Eu mă retrag. Nu-i frumos să asist la discuție așa. Mă rog. A, m-ai chemat? Cum Ascultă, Iovanca Da? Eu nu vreau un casa mea ananas Ce fel de ananas? Ha, crezi că nu știu că te întâlnești cu analfabetul ăla? A? Care e analfabet? Te faci că nu știi? Inspectorul școlar Dar e un om foarte cul da, E cul? Sigur că e cul dacă e analfabet Tu trebuie să știi însă, că e un om periculos Nu, e adevărat da. a, Nu e deloc periculos da, Nu e fi pentru tine Dar pentru state e foarte periculos a, Nu mai înțeleg nimic Asta am vrut să spun. Să nu te mai văd cu el. E al alfabet și noi n-avem voie să întreținem relații cu el. Acum, du-te. Sunt gata, domnule Petru. Gat. Am cifrat telegrama. Ai lucrat cu băgare de seamă? Aveți încredere. Dar în ziua de azi e mai greu, domnule Sveta. Dă-vă o Așa. Și acum, du-te personal cu ea la telegraf și să stai acolo până o bate. Da, da. Când ești gata să vii să și Am înțeles, am înțeles. Dar ce s-a întâmplat pentru Dumnezeu? ce vorbi vorbit cu Iovanca? Că plânge săraca într un Nu permit în casa mea. Și cu asta am terminat. Și tocmai cu cine și-a găsit? Cu un analfabet. Vai de mine! Nu mai spun! Dar știi tu ce înseamnă analfabet? Analfabet înseamnă dușman, înțelegi? Dușmana tot ce există. dușmanul regelui. Dușmanul bisericii, dușmanul meu, dușmanul tău! Și al lui Vezi bine că nu. Și e sigur că el este un astfel de ori? Ha, n -a nu mă înșelă la l-am mirosit eu încă de acum un an. Poftiu, poftiu, citește, citește, citește, cum date, ce, ce, ce, ce, ce-i asta? Răspunsul ce? lui. Stimată, stimată doamnă, cred că faceți o cu... confuzie gravă. Analfabet înseamnă un om fără știință de carte, Crezi? adică acela care nu știe nici să citească, nici să scrie și în consecință, -con -con -con -con -con cu atât mai puțin pot fi eu un analfabet. Cred, am... Cred că s-a făcut cu dumneavoastră o glumă. ia este stai Analfabet? înseamnă un om fără știință de carte. Da. Ei, cum vine asta! Uite așa cum vezi. Stai, stai, stai puțin, stai puțin să nu o Nu se poate să se întoarcă totul pe dos așa dintr-o dată. Cine mi-a spus mie unde, unde e ăla cu cuvintele străine? Aoleo! Chiar el s-a dus cu telegrama. Stai! Stai, nu lăsați! nu lăsați! E Intr-o dată, intr-o dată, Cred că s-a auzit da l afară, da l afară, că-i dau ceva în cap, nu? Nu? nu? nu, nu, nu pleca, nu pleca pentru Dumnezeu. Să vină repede, domnul Mica. Da. leu, ce rușine și asta mi-a făcut-o numai zvetă ăla, analfabetul care adună cuvinte străine. Ce s-a întâmplat, domnule, s-a întâmplat? întâmplat, suntem cu toții niște analfabeti. Cum? Ha? poftim, citești. Ha -ha. Vai a, a, sigur acum? Dar acum câteva minute cine zicea? Inspectorul e singurul și cel mai înrăit în alfabet. Aleargă! Aleargă! A, nu lăsă, lăsa! Da, da, da, l din drum! Da, da, da, da, Întoarce-l din drum pe a la telegrație. A sosit. sfârșit? Acum m-am orientat. N-am mai bătut la ușe. IEȘ! Yes! Nu, nu, domnule Zveta. Nu, domnule Domnule Zveta, da, nu cumva. Nu se poate, domnule pretor. Nu se poate, a fost bătută în fața mea. Ce, asta, turbesc? Turbesc ca otimizată în dicționar, stați puțin. Da, iată, turbesc. Adică atunci când cineva. Lasă dicționarul, domnule Zveta, că te-a ce mi a făcut? Unde să mi-ascund rușine asta? Vorbiți, spuneți-mi ce să fac, sigur, acutăceți, tăceți, domnule Zmeta, să rupi dicționarul ăla să nu cumva să-ți mai treacă prin cap, să aduni cuvinte străine. Dumneata, domnule Mica, când o să mai vrei să afli cine e periculos în plasa asta, să știi că dumneata ești cel mai periculos. Și e Iovanca, ala să-ți fie cu ananasul tău. Singura mea mângâiere e că acum, domnul ministru, nu o să mai aibă nicio îndoială cât privește cine e analfabet în plasa asta.